försmak av våren, mjuklas med strössel, en kall dryck på uteserveringen, flipflops på bleka fötter, så kommer det här android med ännu ett avsnitt. Det är lördag eller söndag, sö söndag är nog, den 29 april och vi som sitter bakom mikrofonerna heter som vanligt Artfors och AD. Let's go! Mm. ska mig kan, kan, kan. sorvessa por favor. Una oh, no, servessa por favor. Ja, det, det är ju ungefär det jag har uh, sagt i en veckas tid. Nu. Ja. Fast det, det har varit då servissa por favor. Dinada, De gracias. Det går så nu. <laughs> eh, äh, jag och frugan. Vi har varit på Puertoventura Canaries Islands eller vad på något i Kanarie. Ja, vad gott. Ja. Välkommen välkommen hem. Ah, gracias. Gracias, amigo. Ja, det var bra. Eh, Fint väder. Du? Eh, ja, det har varit sånt perfekt väder, sånt som jag gillar. Det vill säga att det har varit sol, men det har varit runda 12, 20 grader. Ja, det är gott. Eh, inte för varmt. Jag är ingen strandmänniska Nej. eller poolmänniska. Visst kan jag slänga mig och ta med dock, men sen är jag klar och då går jag upp på torkar så är jag färdig sen. Ja. Säga. Jag är inte den som ligger där och svettas i 200 timmar. Nej. Och, blir liksom bacon. Nej, <laughs> precis. <laughs> Men anledningen till att vi åkte från början var ju inte bara semester, utan det var ju för... Där vi har varit på Plaitas, det är ju en sån en träningsanläggning, en utav Europas eh, bästa träningsanläggningar. Okej. Okay. Land... Ja, ja, nästan alla svenska landslag är ju där och eh, har sina träningsläger och sådär. Jonas Kolting och Emma Igelström, you name it. Eh, triathlonförbundet är ju alltid där och sådär det går massa sådana här träningsresor dit typ varje vecka okej okay. så att det har varit två träningspass om dagen ja. faktiskt och tack vare den här resan så har jag då äntligen hittat tillbaka till min träning och inspiration i min träning rättare sagt så, så att så att jag liksom är på det okej, okay. jag har ju tappat min jag har letat och letat och letat, Men har hittat den fan inte någonstans. Min inspiration alltså träningsinspiration. Men vet du vad? Nej. Man måste faktiskt resa sig från soffan för att leta. Man kan inte sitta och titta runt omkring sig. Ah, men jag, jag måste ju tappat den där någonstans. <laughs> alltså, <laughs> det ligger det någonstans. Nej, jag tror du var en helt annan. <laughs> men det är vad jag har gjort och har jag Gud, vad har du gjort i ditt anletes... Ja, vad ja, har jag gjort? Eh, nu är det så länge sedan vi spelade in. Det är ju två veckor. T -t -t -två veckor så, ja. ja, det har väl varit någon skoluppvisning, sådana här ett hus jag var på. Och ja, sen har man ju jobbat. Jag har jobbat över lite grann, eh, har jag gjort. Ja. Det låter som en helt vanlig... Ja, det är helt vanligt. Ja, det är... Eller, ja. Och det händer inte mycket i, i teknikvägen heller egentligen. faktiskt eh, Gör det icke-? Det gör ju det, men det kommer vi till. Ja, då, det händer mycket så, men i min ja. privata ja, teknikvärld händer ja, inte mycket. Ja. Det är det, det med, men det kan vi ta lite tid. För jag vet saker som inte du vet. asså Jag vet något som inte du vet. Det det, det är det. det, det. Ja. Ja, men som sagt, då. Det ska vi ta lite senare ja. när, när vi kommer till det. Eh, och då blir du jättenyfiken för nu fick du också en klippangel du kanske vill att vi kör igång. Ja, vi kör. Då gör vi. Go. Ska jag börja? Ja, ja det är inte jag som skrivit det här. Är det inte det? Eller? Nej, det inte jo, det är det. Nej, det finns ju inte Nej, det är inte jag. <skratt> <skratt> ja, men jag kör. Den första. Nu är det hem Forskare från it-säkerhetsfirman Security Research Labs går nu ut och varnar för att mängder av Android-tillverkare och operatörer lovar mer än de kan hålla när det handlar om säkerhetsuppdateringar för sina mobila enheter. Enligt en undersökning som SRL låtit genomföra där man analyserat Android-enheter under två års tid så framgår det tydligt att många enheter ofta missar säkerhetsuppdateringar men att det ändå ser ut som att enheterna har fått dem. Det handlar enligt experterna inte heller om enstaka incidenter. 1200 telefoner från flera stora tillverkare som exempelvis Google, Samsung, HTC, Motorola och TCL undersöktes och även de flesta av de stora flaggskeppen saknade viktiga säkerhetsuppdateringar. Forskarna drar inga slutsatser kring hurvida tillverkarna eller operatörerna som ska rulla ut uppdateringarna är medvetna om problemen eller ej utan konstaterar bara att det är allvarligt att det inte fungerat som det ska. Man poängterar också att vissa tillverkare tycks klara sig bättre än andra. Google, Samsung och sony telefoner missar färre uppdateringar än de övriga, hävdar forskarna. Mm. Och jag kom på att det är jag som har skrivit i alla fall. Ja. <laughs> uh, ja, det är jävla skit, helt enkelt. Mm. Varför gör de så? Ja, du... Alltså jag vet inte det där med varför. Varför de ska suga på den karamellen. Jag är ju inte insatt i det. Jag vet inte hur det fungerar riktigt med det där. Alltså att Google släpper ju sina då. Mm. Och får de, får de andra tillverkarna tillgång till det sen då? Eller efter de har släppt det? Eller kan de samarbeta på något vis så att det släpps samtidigt? Eller... Det... Ja, jag tror de får tillgång till det lite senare faktiskt. Typ en månad ja. senare. Uh, för sen så ska ju det testköras och fungera med deras lager som de har lagt uppe på. Men just att de hoppar över, det tycker jag är... Ja, de har väl inte fått ordning på just den grejen då, så de kör igenom skiten. Ja, antagligen. Antagligen så är det så. Kan jag tänka mig? Mm. Vet du varför jag kom på att jag har skrivit det här så här? Det här? De här nyheterna som vi har, de är inte ju dagsfärska direkt. Nej. De är två veckor gamla. Alltid tvåa på bollen är en drivpart. Tvåa, det är, är nog inte ens tvåa den här. gången. Det är nog sist sikt. på bollen. Eller om man går ett varv till så blir vi först, ja. tror jag. Ja, så är det de. Efter Men, Nästa match spelar vi nu. Ja, ja vi... Vi, vi kommit när städerna har gått så kommer vi till matchen ja, vi är inte i slutspelet kan man säga i alla fall nej, nej det är vi inte men från det till Android Trojan som skäl meddelande från Messenger sajten Bleeping Computer rapporterat att säkerhetsexperter vid säkerhetsfirman Trustlook har upptäckt en ny Android Trojan som skäl konversationer från Facebook, Messenger, Skype Telegram, Twitter, WeChat samt flera andra meddelande tjänster den skadliga koden har hittats i en kinesisk app kallad Cloud-modul. Troligtvis. Eh, troligtvis vill hackarna skära <hör> känslig information i konversationer för att sedan använda den i utpressningssyfte, tror dessa säkerhetsexperterna. Trustlook har inte avslöjat hur trojanen sprids, men sannolikt så finns appen enbart i tredjepartsbutiker från Android för Android-appar i Kina. Okay. Ja, det här är väl egentligen <kör> inget som berör oss direkt. så För vi hämtar linecappar från kinesiska butiker. Vad jag vet, i alla Nej, här. det tror jag inte. Nej, inte jag heller. Och det kanske är någon som kör någon VPN-grej från Kina. Kan det... För Google, Google Play finns ju inte i Kina. Aha. Nej, det är... nej, nej. nej. Det, är... det är ju så att kinesiska staten har sagt till Google att ska ni ha den här så ska vi ha tillgång till den. Ja, just det. Google... nu. Nope. Länge lever kommunismen. Ja, not on my watch, sa de. har Jag tror inte de finns i Kina överhuvudtaget. De har lämnat den kinesiska marknaden helt. Okay. På grund av såna grejer. Ja, oh, fan. Men andra telefoner finns det. Men som sagt, var, det finns inga Google-funktioner i dem. Utan det är kinesiska funktioner istället. Åh, oh, fan. Mm, eh, men... Apropå det, lite snabbt bara. Som inflyck här just med Android och Kina och det. Jag läste någonstans att någon biltillverkare inte mm. kommer uh, låta bilen koppla upp sig till uh, det här vad heter det? Uh, uh, go, Android uh, Auto, Auto ja precis mm. utan, var, det. var det Toyota? ja det var Toyota ja. utan bara uh, uh, iOS då Apple ja. Apple Car eller vad heter precis. det uh, nu har jag läst den också men det var bara en förbi där förbifart -grej, så att uh, jag kommer inte ihåg hela riktiga artikeln, som också, men som sagt, det är alldeles riktigt. Det var med säkerheten, tyckte de. Mm, ja, precis. Ja, ska jag ta nästa nu? Kör vi varannan. Ja, kan du få. Eller den den vill du, du ha, den vill du ha, den vill du ha. Ja, den vill jag, för den handlar ju ja, om mig. Ja, amen. Det är nämligen så, frisurf i kommunala, kommunala lokaler. Under våren kommer Stenungsunds kommun att erbjuda frisurf i fyra byggnader. Kommunhuset, biblioteket, arena och gymnasiet. Men innan tjänsten lanseras så ska den testas under några veckor. Vi har haft en del tekniska utmaningar men nu kör vi igång med en testperiod två till fyra veckor med utvalda personer. Säger Lars Lidén, digitaliseringschef på Stenösunds kommun. Användaren kommer att koppla upp sig mot kommunens nät. Därför krävs extra säkerhetsåtgärder. För att kunna ansluta sig så måste användaren ha registrerat mobilnummer för att först få identifiera sig med mobilnumret för att få en unik kod. Vid varje inloggning, varje inloggning gäller 24 timmar men tiden för fri kommer att vara begränsad från klockan 0700 till 2200. Mm. Det är ju lite trevligt. Fri wifi-surfing hos kommunen. Ja men. Förutom att det är fyra ställen där de flesta håller sig så långt borta som möjligt ifrån. Ja, så. Kommunhuset. Ja, det har du med om. Biblioteket. Ja, det ligger precis utanför dun. Stiliksons arena. Eh, där har du aldrig varit. <här> Och gymnasiet. Eh, där har du gått förbi. Men eh, biblioteket, jag bor ju liksom så centralt i Stilnesund. Så att jag, jag har ju alltså biblioteket pris utanför fönstret. Når, når att, du dit tror du? Jajamensan, så drar jag på och kollar mina wifi så. Hittar jag biblioteket Fan vad nej, här. det är ju bra. Ja, jag vet inte hur uppkopplingen är men här hemifrån alltså. Nå, jag når ju. Alltså det är ju Fönsterna där så att det är så det ska det inte vara. Inte Men jag står i fönstret i alla fall. Nej, det är ju bra det Ja, så att, men jag ska prova ska göra när det väl drar igång ja. så att, ska vi se om det funkar och vad man kan göra och inte göra och så vidare för att se om de har stängt ner någonting. Fan vad nice! Alltså, alla, de, alla de vanliga porcinerna som brukar surfa ja. Ja, då måste man ju komma upp. <laughs> Absolut! Herregud! Ja, precis. Så att, yes. Ja, men det är jättebra att det kommer eller att de försöker i alla fall att nå ut med, med frisur Ja, jag tycker det är bra. Mm. OnePlus 5T, yes. slutsåld i Europa. Ett säkert tecken på att en nyhet förestår är att OnePlus meddelar att OnePlus 5T är utsåld i hela Europa. Telefonen sålde slut i Nordamerika vid slutet av förra månaden. Nu får eh, presumtiva kunder vänta till OnePlus 6 kommer ut på marknaden. Om man vill ha en OnePlus-telefon. Enligt rykten som vi här på Android-podden är väldigt restriktiva med så sägs det i alla fall att OnePlus 6 eh, släpps den 5 maj. Och det är ju fel. Jaha. Oh. Det, det. det är ju bekräftat att det är 16 maj nu. Ja, ah, det är bekräftat. Du ser, är vi är, är lite senare på bollen här men Ja, precis. Men, eh, vi är Ja precis, vi, vi håller oss, som sagt jag har ju varit, inte offline har inte varit men det tar vi, kan vi prata om oh, eh, 16 maj har de ju gått ut och talat om att nu blir det OnePlus 6 för hela slanten den 16 maj, så att då ska de ha något lanseringspart där. Mm, okay. att, det där, det kommer vi ju och prata mer om när det är. Absolut Så att, eh, det är ju snart Ja mm. Och den här, nästa nyheten har jag faktiskt tagit med för din skull tänkte jag säga, jaha Ja, det är nämligen så att Blue lanserar hör, hör, trådlösa hörlurar i Sverige. Eh, hörlurstillverkaren Blue har, eh, eh, har ett high-end-lurar benämnt Seattle. Och snart kommer dessa att lanseras i Sverige. Eh, det här kan vara de första trådlösa hörlurarna på marknaden med inbyggd förstärkare Och två element i varje hör, hör, hörselkopa. En till brusreducering och en för ljud. De har även Bluetooth 4.1 och möjlighet till aptX-anslutning. Lurarnas kåpor är formade för av bästa möjliga akustik samt en rik och detalj detaljerad ljudbild. De kan vikas ihop när du inte lyssnar och för bara sätt ett och i. Om du vill lyssna på... Din gamla anläggning som inte stör dig kan du bara ansluta med den 3 meter långa kabeln som medföljer. Om man vill spara på strömmen i det inbyggda batteriet ska man kunna stänga av förstärken och köra luran i analogläge. läge. Mm -hmm. Med denna avstängd ges batteritiden till 24 timmar. Annars är det 8 timmar som gäller. Satellit börjar säljas i maj hos utvalda återförsäljare och prislappen står det. Så står det. 4490 490 kronor. Aj, aj, aj, Men varför tog du upp den för dig idag? Jag vet inte. Vad sitter du och pratar i? Mikrofon. Som heter? En blue. Blue. Ja! Da, da, de, da, de, da. Där hade vi den kopplingen. En blue. Bladadibladibla. Bla, bla. ja, ja, precis. har det är det märket, ja. men Så att jag tänkte du kanske var lite smått intresserad till sovprislappen i alla fall. Ja var så. Man är jättintresserad och så prislappen så försvann det intresset sen. Jag har ju jag har ju faktiskt ett par blåtands som jag använder jättesällan. Mm. hemma då. Ja. som jag köpte på Ulldared. Ja. <laughs> jag förklarar varför ja. använder de är jättesällan. Nej, men de funkar jättebra nu, och lyssna på lin... lyssna på, men de funkar ju inte att prata i dem för det är ingen som hör vad man säger. Men eh, jag har ingen större, ingen större behov av lura faktiskt. Än, Nej, än så länge. Nej. Nej. Eh, men det här med luran är väl ändå inne på ämnet. Så eh, som sagt så var jag ju iväg nu i Spanien. Och då hade jag med mig mina lura som... Jag tror vi pratade om dem i ett eller två avsnitt sen. Det var någon som frågade om tillbehör och då hade du sagt att jag hade köpt ett på Marshall Major 2 bluetooth -lurar, lurar på för ett bra pris. Mm. Eh, grejen är att eh, jag laddade dem eh, innan jag åkte så att på morgonen när vi drog iväg så drog jag liksom ut sladden och de fullladdade. Mm. Eh, och sen har jag använt dem hela veckan. Flyget var fem timmar fram och tillbaka till att börja med. Mm. Och du vet hur det låter ett flygplan. Det är liksom inte... Det är inget bibliotek om man säger så. Nej. Nej. Så att då var det liksom på med lurarna och på med musik eller podd och grejer. Så har de ju gått varma hela... Alltså tio timmar på flygresa fram och tillbaka. Ja. Sen har jag använt dem under hela veckan. Och jag har inte behövt ladda dem en enda gång. Och fortfarande <coughs> laddat dem. Det är fantastiskt. Mm, det fruktansvärt bra. Och just det där med att de... Eh, sluter alltså det är ingen brusreducering på det sättet och ingen, de är inte vad heter det noise cancelling lurar överhuvudtaget egentligen så alltså. men de sluter ju runt örat så pass bra så ja, att ja. du stänger ut nästan all den här ojuden som man inte vill ha med när man sitter exempelvis ett flygplan så att alltså de är ovärderliga för mig nu mera. okej. Okay. Ja, jag blir ju lite men, sugen faktiskt. Ja, så att jag kan verkligen rekommendera på Lura som med bra ljud som, som liksom plockar bort utomstående mm. ljud. Så att, ja. Coolt. Och så bra batteri. Ja, det var faktiskt bra. Det var det. som är vi nästa nyhet då. vi nästa. Nu kommer Android-tv till Boxrock. Kom hem. Kom hem har ju länge kört Tivo, men nu släpper man en helt ny plattform som är baserad på Android-tv istället. Plattformen kommer även till boxer under året. Android-tv betyder att man eh, kan kolla linjär-tv, köra play-appar och Android-appar i gränssnitt. I teorin ska du alltså bara behöva en låda. Man kallar det för tv-hub. Eh, och Netflix kommer att finnas direkt på fjärrkontrollen. Hårdvara och mjukvara är framtaget av Comhem tillsammans med Google, Technicolor och 3SS. Stöd för 4K och HDR finns- vill man köpa en hub så kostar den 1695 kronor. Eh, komhemkunder kan dock hyra tv hub till, ett, till en engångsavgift på 500 kronor inklusive moms plus fraktavgift. Som i antal betyder att man får den billigare om man signar upp för ett abonnemang. Borde du komma med? men tre år i vägen. Du, ja, men vet, ska du berätta något roligt då? Det här vet inte du om, men jag kan berätta något roligt. Ja. Du ska få prova en sån. Nej! Jo. Skojar du eller? Nej, fan. jag har varit kontakt med kom hem och de ska skicka en till oss som vi ska få prova Fräscht! Så att eh, eftersom att du har kommit hem och då kommer man borde man säkert också då. Ajemen. Ja, då vet du vad du ska få göra dan, dan, dan. Ta -da. Ta -da. Vad får jag för kanaler då? <skratt> jag vet inte jag, jag har ingen aning Nej, nej, fan vad coolt Ja, så att eh, Varsågod tänkte jag säga Ja, tackar, tackar. <skratt> ja. Nu blir pappa ja. Fredrik glad Ja, det var meningen så att eh, kul. Ja, så att eh, vi ska få prova en ja. eh, Jag har varit i kontakt med Comhem som och de de vet jag att vi vill prova. Att, ah. eh, mm, mm. Häftigt. Sköta coolt. Så att vi pratar mer om det. Ett ja, det gör vi. Det här Tivo ja. har jag aldrig provat faktiskt, men jag har hört mycket dåligt om det. Ja, jag med. <laughs> är... Jag har hört bra om det saker, bra saker ja. om det också, men det är inte det är en, det är inte mycket. Nej. Ja, det blir kul att testa. Och apropå, alltså om man går in på, inte nu då, men snart så kan man då gå in på vardagsteknik.nu. Du vet, våran, vi har ju vår lilla blogg ja. som vi skriver saker på. Som faktiskt kommer att växa här inom kort också med lite andra roliga grejer. Mm. Där kommer det snart komma upp ett nytt inlägg om en dator som jag har fått låna utav Dell. Mm -hmm. Jag har fått låna en XPS 13 utav dem, nämligen den senaste modellen som de lanserade i januari. Mm -hmm. Så den sitter jag på nu. Och inte nog med att jag, Alla vet ju om att jag är Linux-kille. Ja. Jag är ju Linux i <skratt> Men det roliga med den här datorn är att den kom ju, den kommer ju inte leverera med Linux, för den hade de inte som Linux-dator, mm. utan de hade den bara som eh, Windows-dator. Ja. Och som att jag har lånat datorn så vill man ju inte pilla för mycket. Men jag tänkte, jag kör in Linux. Jag liksom avdelar en liten bit disk. Och så kör jag in Linux där så kan jag testa den precis som jag vill göra. Ja. fick jag. Jag kommer inte åt disken när jag går in i min Linux-disk. För att kolla, för du liksom partitionera upp den. Det finns ingen disk. har ingen hårddisk. Okej. Okay. Datorn, nej, den är tom hon. Borta. den? Finns ingen. Så att med detta så kommer jag även då testa... Windows och hur man vandrar runt i ja, det. det kommer bli dubbeltest på sätt. Och vis. men jag vet att man, om man, man kan ta bort någonting som heter botpartition eller någonting så brukar datorn funka sen mm, nej <laughs> det gör man inte nej. du, apropå det när du ändå kom in på det ja. jag vet ju vad du pratar om du hade ju din gamla trevliga Lenovo som eh, hängde sig supermarinen Ja, den hängde ur sig så rejält så att uh, bioset låste sig. Ja. Hej, vilt. Jag tänkte att jag skulle lösa det. Jag tänkte nu. Nu vet du, nuren. Ja. Så jag plockar ut hårdisken ja. ur maskinen. Stoppar den i en annan burk och installerar dem alltihopa. Ja. Och så tänkte, nu nu kommer det att funka. Stoppa i den i datorn och så händer ingenting. Nej. <laughs> det är så. Det, det gick inte. Nej. Ja, totalt. Nej, det vägrar Den har gett upp. Den gav upp helt. Vi fick åka till de jävla ja det, är, det var nog det den där hemma från början. Tror jag. Ja, jag tror också. Som kvalitet är Ja, ja, men. Mm, så är det. Eh, vi har fått lite lyssnarrespons. Ja, ja, men. Eh, ska vi se, har vi fått mer än den tror jag? Ska jag faktiskt, eh, ärligt talat så är jag lite osäker på. Är du då förberedd jag är jätteoförberedd på det här nu, känner jag. Ja. Så att jag ska bara kolla där. Lite snabbt kolla så. Den mappen snabbt. Ska vi se, den hade vi. Nej, men det är faktiskt bara den som vi har här. Och då säger vi så här att, hej era små govingar. <laughs> Telefonnummer. Jag skulle man kunna vara utan ett sådant jag menar det, det man kan ringa och smsa till kan man lära sina barn, vänner, släkt samt arbetsgivare att kommunicera med andra medel, telegram, skype, du och facebook, messenger ska det vara så svårt jag vill slippa det där, de där onödiga samtalen från e försäljare utlandet, felringningar får man problem med bank-id och swish får man problem med Eh, det är Robban som har skickat det via mail. Ja. Eh, och du, innan vi går vidare och försöker svara på det här kryptiska meddelandet så ska jag säga det att Robban, om du skickar din adress till oss på staffetlinuxpodden. Nu var jag ute. Nu tar jag ah, och, lurigt. Eh, om du skickar din adress till oss på eh, staffetandroidpodden.nu så ska vi skicka klistermärken till dig. Yep. För att eh, du har varit så pass aktiv nu. Så att du har förtjänat det. Tycker det jag. tycker jag med. Yes. Eh, kan man lära sina barn, vänner, släktingar Samt arbetsgivare. Kommunicera med andra medel. Ja, kan man det? Eh, inte arbetsgivaren tror jag inte. Nej, men barn, eh, barnen gör ju redan det. Ja, precis. De använder ju inte sms överhuvudtaget. De vet ju inte vad det är för något nästan. Nej. Eh, faktiskt. Ja, det är ju faktiskt vad heter det? Snapchat som gäller. Ja, precis. Det är ju det som är den stora grejen. Absolut. Och ringa tydligen. Ja. Min dotter är 19. snappar hon inte så ringer hon. Ja. Alltså, pratar fantastiskt. Ja, det är... ja. min, Men... min dotter ringer ju, de ringer ju varandra via de hon kan då ringer ju till varandra via FaceTime. Göran. Men det här tycker jag är lite intressant, nämligen det här. Kan vi säga så här direkt då att, att eh, telefonnummer måste du ha om, om du inte är uppkopplad via VC på enheten? Både ja och nej. Det är ju så här, jag har ju minne i kan vi kalla det för arbetstelefon mm. där jag signerar fraktsedlar här. den har ju ett simkort i sig som bara är datakort ja, men det är ändå ett telefonnummer till den nej, det finns inget telefonnummer till den är det den? så? nej, jag har försökt att ringa för att ta reda på telefonnumret jag har försökt mm. att ringa ifrån den till min egen okej okay. och tvärtom, nej. Går inte. nej då finns det sådana simkort alltså ja, det, det, det går inte mm. det... så att, men om man kan använda det ja, men alltså telefonnummer Det, det, det, det är eh, Swish och Bankid Det funkar utan telefonnummer Ja Men det är vissa grejer ska man ju smsa till Ja Tänkte jag Det är väl där man skulle kunna få problem då Ja och få De flesta De flesta Vad heter det Chatt, chattprogrammen chattapparna mm. så måste du verifiera via ditt telefonnummer ja precis så det skiter ju det så här också då mm. ja som telegram exempel ja eh, facebook mm. messenger funkar utan ja men alltså arbetsgivare om vi tar den va de håller ju fortfarande på med fax många av dem som ja precis nej precis men absolut, det... Fin det finns ju det finns ju man hade säkert klarat sig utan drar telefonnumret ja. eh, om man tar, tar den här vad heter de, iPod ja. eh, den stora jäken den, ja. den har ju allting som en iPhone har förutom du har inget simkod i den precis du kan inte ringa med den men du kan installera alla appar du kan ta foton, du kan skicka foton till allt möjligt och, men du kan inte ringa på den det är som en Ipad, kan man säga, utan... Eh, Fast med eh, ja. ja. Så det finns ju grejer, alltså, egentligen. Alltså, Robin, du får helt enkelt göra så. Du får skaffa dig ett vanligt, eh, Skaffa dig ett abonn abonnemang eller ett kontantkort, eller vad du nu vill ha. Och så har du ett hemligt nummer som du aldrig ger ut till någon. Ja så talar du bara om för dina vänner och släktingar och arbetsgivare kommer aldrig gå med på det i och för sig försöka, att det här är sätten du kan nå med på stäng av telefondelen så att säga ja. eller så tar du bara i din telefon så trycker du simkortet och lägger det åt sidan ett tag och så kör du en vecka med det och ser hur det funkar ja, precis. ja. jag tror han vill ha tillgång till data ja, det, det, är det, är det. Ju det, det är ju det som är du är lite ordet att på svaren och gå till som att kan svara på. Ja, du får åka till Steningsund och sätter dig på biblioteket. Ja, precis. Om du inte är intresserad av sport får du kan åka till Steningsunds arena. De har säkert någon sån där sportgrej där. Ja, usch vi. Men svärmor, ja, det beror ju på hur gammal hon och du är. Ja, får jag dra en i historia om svärmor? Självklart får du alltid göra det. Vet du vad idealvikten på svärmor är? Nej. Nej. Fyra kilo, inklusive unan. <skratt> vi går vidare Ja, <skratt> <skratt> <skratt> ja, ja det, det var ska... lätt och, Ja, det var jättekul ja. uh, Veckans ämne ja. Är det meningen vi ska köra nu Och då är det ju Robban som är i farten Jajamän Han vill att vi ska prata om reklam i appar Ja det här kan vi nästan, vi kan nästan samköra ämne och veckans apptips idag. Det kan vi ju faktiskt göra som är då läsa kommentarer på appar. Ja, eh, jag kan bara säga, jag hatar eh, appar. Ja, det. ja nej då. Eh, reklam i Reklamappar, vad tycker vi om det? är? Störande ibland. Eh, om det är en, en liten, en liten. Eh, en liten grid längst ner eh, stör mig inte så där jättemycket. Däremot stör det mig när det blir en hel sida, hela skärmen. Och man får vänta i 25 sekunder eller någonting sånt där. Mm, jag förstår det med det. stör mig däremot. Ja, alltså jag försöker. Alltså, när jag, och det här handlar ju då om att läsa kommentarer också. Mm. När jag eh, ska installera en ny app så kollar jag oftast hur den är. Ska vi kalla det för finansierad. Mm. Eh, faller det är reklam i den eller så vidare. Eller fall det är liksom, eh, köp i appen eller om man får köpa den direkt. Eller vad det nu kan vara. Oftast så undviker jag ju reklamappar. Ja, det, jag försöker ju också det. Om det inte finns möjlighet att köpa bort reklamen mm. om man säger så va. Eh, så att eh, jag försöker ju största möjliga mån. och eh, Jag har inget... Jag har inte ont av att betala för apparna. Det har jag inte. Nej, sagt. det är ofta ganska billigt också. Ja, och jag tycker liksom att eh, ja, finns det två alternativ till en app som jag vill ha? En med reklam eh, och är gratis och en utan reklam som du får betala för mm. Då köper jag den. Ja. Men jag vill gärna prova innan jag bestämmer mig ja. i det. sig oftast. För ibland så har man ju köpt på sig grejer som man sen efter till och med ett par timmar kom på att det här var väl onödigt? Ja. <laughs> oh ja. <laughs> Så att, eh, ja. Men hade du hade ju en liten anekdote som du drog i första. Du hade kommentarer. Ja, jag stod på jobbet och böjde brädor, rätade spik och torkade lim. Ja. När min sambo ringde. Och undrade vad jag hade köpt för 512 kronor. För det var dragit ifrån kontot. Och jag, jag har inte köpt något så jag. jag har ingen aning. Jag misstänker min son, sa jag direkt då. Eh, så när jag kom hem, jag har, alltså det, mitt jobb ligger i jordens värsta radioskugga. Det finns inte tillgång till någonting. Jag kan inte lyssna på p 4 lokalradio en gång. Då är det illa. Då är det illa. Eh, men när jag kom hem så gick jag igenom lite mejl och grejer och kollade. Och då var det ju iTunes då. Vi har ju sån här familjedelning eftersom alla har iPhones här man eh, Och så var det ju från eh, Alfred. Eh, han vill vara anonym. Då, ja. Men att han hade köpt en app, ett spel då. Och jag naturligtvis tänkte brotta ner honom och skicka honom till Afghanistan för att knyta mattor. Men han bedurade heligt att eh, det här har jag inte gjort. Jag har laddat hem appen men eh, den var gratis och ladda hem. Okej, okay. men det är i alla fall draget 512 kronor. Så gick jag in och tittade i App Store och läste om den här appen lite grann. Då. Och eh, den är gratis att ladda hem. Men för att spela så måste du godkänna deras villkor. Och när du godkänner de villkorna så bekräftade du även en prenumeration på 512 kronor i veckan ja, ja. så 512 spänn pang drogs ju direkt han hade den bara en timme, två timmar sen raderade han bort den för det var tråkigt. och jag har forskat och letat och det står ju att den är avslutad så jag hoppas att den är det nu det märker jag i dag tror jag. Jag får in och kolla sen på kontot om det är draget eller inte. Ja. Eh, I alla fall läser man kommentarerna på den här appen så står det att det är bara bluff. Eh, ladda inte hem den. Och, spela absolut inte och godkänn absolut inte i villkoren. Nu skulle jag naturligtvis komma ihåg vad den hette men det gör jag inte nu. Eh, Läs kommentarer du, alltså mm. innan. Det är, det är nog det enklaste sättet för att bilda en uppfattning om vad är detta. Eh, recensioner och sånt är jag väldigt tveksam till annars. Men just om det står att det här är en bluffgrej och det är bla bla bla, bla, bla sådär. Så är det ju skit. Oftast, ja. De första kommentarerna. Säg att det var de fem första som är som är skrivna de hyllar appen och det är ju såna som bara har för att få igång det kan jag tänka mig Ja, det låter så. men de senaste är ju bara fuck off alltså ja. så, Nej, så det är viktigt det är, ja. och det, är, det här med reklam då den här appen Eh, eller de som ligger bakom appen Gjorde reklam på Instagram för den Och okay. där var min son inne Och såg då att det här ser ju fräckt ut Det går in och testar Du ska alltså hålla honom från Instagram Det är det du säger Ja <laughs> eh, så, nu, Jag vågar ju inte eh, Jag vågar inte ha han På eh, Apple längre Så han, <laughs> jag bytte telefoner. <laughs> Ja, det, det, det ja, jag har inte råd att ha han där, det år inte Nej, det, hör jag, jag, jag. det här är inte första, gången, det är inte första gången han ställer till det heller Det var när han alltså? hade ett, ett abonnemang med 0,5 gigabyte Lite snål tycker ni, men så var det då i alla fall Att han hade det abonnemanget och gammalt Och vi tyckte att telefonräkningarna blev dyra Då låg han och köpte surf för över 500 spänn i månaden <laughs> De vet ju då att mamma måste få deras pengar om man Oliver. Ja, unga vet jag. Men han ville ha vara anonym sa du va? Ja, Alfred börja ja, börja ja. ja. på slutar på Ulfred. Ja, och vill vara och nu. vill ja, vara anonym. Då ska vi inte nämna Alfreds namn. Nej. Nej, det är bra. Uh, men alltså jag har alltså det kom som sagt var, jag har inga större problem med det om som du sa inte um, är de här helsidorna som bara dyker upp. Jag går ju också en liten grej, eh, när det gäller reklam i eh, Min dotter är ju lite grann, eh, Felicia heter hon och hon vill också vara mm. eh, Och. Eh, hon... <röks> <håg> <håg> uh, hon har ju också den här förmågan att trycka först och tänka sen. Ja. Eh, så hon hade ju på sin eh, det här var på sin OnePlus 5 som hon har. Hon undrar varför det hela tiden dök upp massa reklam på framsidan, alltså på hemskärmen. Ja, på alltså, hemskärmen. Ingen appigång, det dök upp massa reklam. Och då hade hon ju tryckt först och tänkt sen. Nu kommer jag heller inte ihåg vad det var hon hade installerat. Det, det hade känner jag ju, igen. Hon hade ju hittat någon app där ja. som gick in och liksom satte sig systematiskt. Ja, just det. Ja. Och slängde upp reklam till höger och vänster på, liksom, hela tiden på skärmen och när jag fick benat ut det där efter många om och och jag tror vi fick det sluta med att vi fick liksom köra om hela telefonen ja. och installera om den för att den liksom skulle försvinna helt. Ja just det så att man ska ju vara försiktig med vad man installerar ja. bara för att det finns i Playstore exempelvis så är det inte hundra procent säkert nej men vi ska ju inte hänga ut varken Alfred eller Felicia Nej, absolut inte Vad, att, eh, Alfred är ju kan jag säga han, är ju, eh, eh, han har ju fått straffkommendering, då ja. eh, så han ska ju tumma soporna då, eh, gå ut med soporna i ett, minst ett halvår i alla fall Nu <laughs> ja, kostar ju inte det här pengar på något sätt ja. Han har ju inte fått någonting förutom reprimander nej. Det gillar ett härligt ord ja, Reprimand mm, Jag gillar det så att, uh, Jag ser äh, lederskärp framför mig Framåtböjd och, framåt, och läderskärp Ja visst mm. Och röda skinkor ja, Och, och tårade ögonen ja. Ungefär så Reprimand Ja oh, hur fan Jesus. Usch vad hemskt ja men roligt men sagt, förutom det då så, är de seriösa apparna det finns reklam så jag, alltså, vad tycker ni själva? Ja. Eh, eh, skicka på våra sociala medier vad ni själva tycker om eh, ja, både kommentarer och eh, e appar tänkte jag säga men eh, reklamappar hur, hur ni själva gör? Så kan vi ju ta upp det i nästkommande avsnitt helt enkelt. Kan vi då? Vi tar gärna emot reprimander anekdoter också. <laughs> ja, <laughs> absolut. Så det vi. vi går igång på det där. Det är kul. Det är kul. Eh, annat? Ja, annat. Eh, ja, om vi går vidare. ett här. Jag är tillbaka på Oxygen OS på min OnePlus 3T. Ja, ja. Eh, när jag kom med i måndagskväll gjorde jag det inte. Utan i tisdags hade jag fortfarande en semester och ledde på onsdag. Så att på tisdagen så drog jag faktiskt, tog jag bort Linjo och installerade Oxygen OS igen. Jaha, det är originalsystemet det eller? Precis. Alltså, det var inte det att jag ogillade Linjo på något sätt. Men det finns vissa små funktioner i Oxygen OS som jag inte fick bukt med. Mm. Bland, bland annat eh, en sak som jag märkte och eh, ville ha, det var ju att Bluetoothen var ju mycket bättre i Oxygen OS. Okej. Okay. Så att det som att jag har headset hela dagarna göra så att eh, när jag jobbar så kände jag att det, det, det är nog bra att ha bra kontakt med telefonen. Mm. Och egentligen anledningen till att jag drog in Oxygen OS, det hel, handlar egentligen om att mitt jobb är som att jag har dubbla simkort i telefonen jag hade ju problem det här med att få liksom kunna, när jag, jag ringer ganska mycket i mitt jobb till kunder och så vidare för att leverera och sådär. Mm. Och då vill jag inte göra det från mitt nummer. Nej. Det, det är liksom, jag vill ju göra det från jobbnumret. Absolut. Här. Och eftersom att jag inte kunde få bukt med det här, samtidigt vill jag kunna ringa hem och då ska jag ringa från mitt nummer så att de vet att det är jag. Ja, hela den här biten. Och att jag inte fick bukt med det här med dubbla simkort och dubbla ringa. Mm var väl den stora grejen då med att jag egentligen, det var väl den stora grejen och bluetoothen som gjorde att jag gick tillbaka att jag har de här alternativen att jag kan välja vilket nummer jag ska ringa ifrån. Okej. Okay. Ja, nej, men Så, det är väl äh, en anledning god som någon. Ja, sen märkte jag ju en sak då när jag bytte tillbaka, mm. som faktiskt också är en riktigt stor anledning egentligen. Fast jag inte tänkt på det. Batteritiden. Och det var batteritiden. Aj, ja, jag har fått, uh, alltså när jag under Linger OS uh, så som jag med telefonen så hade jag innan jag, då drog jag telefonen och laddade klockan fyra på morgonen uh, åkte hem var hemma mellan sju halv, mellan sex och sju på kvällen när jag kom hem så hade jag runt 15, 20-15 procent mm. på telefonen uh, med Linger OS så. nu samma tid med sammanvändning på Oxygen OS så har jag ungefär 30% kvar istället. Ja. Så att det är väl en 10-15% ökning av batteritid genom att gå tillbaka också. Ja. Men som sagt, det har ju inte tänkt på direkt, men det är ju också en anledning till att hålla med kvar. Ja, absolut. Det är ju det är så optimerat för varandra. Hårdvara och mjukvara i enheterna idag, så det... Ja. Eh, ja. Precis. Nice. Mm. Och sen har jag ju provat med det här med roaming utomlands. Nu har jag inte fått några räkningar än så jag vet inte om det funkar <laughs> precis som jag säger. <laughs> Men enligt de EU-reglerna, när var det de tredje kraft förra året? Nej. Det var, oh. Att vi ska kunna roama. Ja, det, det, det var väl förra året eller? Ja, det var, var det inte det. Men jag vet att vi var utomlands innan det tredje kraft då. Och, så att nu har jag ju testat det för första gången här nu. Så att jag har haft roamingen gång och liksom haft datatrafik och alltihopa precis som vanligt. Ja. Och alltså, det var ju riktigt trevligt. Du vet Man kan använda översättningsappar och ja, grejer och ja. utländska och massa sådana saker. Och hitta kartapparna och man kan mm. hitta var man ska och sådär. Så att det där. Nu väntar jag bara på räkningen då, och se så att det verkligen funkar. Ja, just det. Så kommer det här blir riktigt dyrt. <laughs> <laughs> För det är ju inte då så att jag har snålat bara för att jag var varit utomlands. Jag har ju tänkt, det ska vara som hemma. Då kör vi som hemma. Hur vräker vi på er istället. Ja, ja visst. Och jag har inte använt hotellets wifi överhuvudtaget egentligen. Oj då. Nej. Jag är ju inte så förtjust att använda öppna nät. Nej, just Direkt. Så att då har jag ju kört på min mobildata. jag har ju 30 gigabyte. Och jag har ju 30 gigabyte utomlands också. Mm. Så att då känner jag att den brukar inte sluta slut på. Så nu klarar jag mig nog en vecka extra på den coolt. Ja, men jag återkommer om det uppstod problem. Spännande. <laughs> med, med, med en kopp och ber om allmåsor i så fall. <laughs> ja. så att, ja, men som sagt, då åker utomlands och det inte kostar så tycker jag det, då ska man verkligen slå på det med rummingen. Det funkar suveränt. Det slår man på i inställningar va? Ja, precis. Ja. Det gör du ju under telefon. In, in, inte i det Men det slår man ju på som sagt var där. Ja cool, Jag har ingen cool. mer för idag ja, Inte jag heller Nej. Jag tycker det var ett jävla bra avsnitt Ja det, men det gör vi ju alltid ja, sen, så får är ju det. Alla, sen får ju andra säga vad de tycker Och det brukar inte vara samma Kom synpunkter och åsikter Kära yes. lyssnare mm. Men om jag drar den där harangen som vi brukar köra i slutet där då så kan jag ju tala om vad de ska komma med synpunkter. Do it, do it. Jag kör! Ja, håll i dig! Podden är licensierad under Creative Commons Dela lika fyra licens. Du vet för att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi oss med en del kostnader, inte stora men ändå. Du kan skänka en slant inom Swish, Payson eller paper. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna er omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill då kan skicka e-post till oss på adressen staff@androidpodden.nu. at Yay! Yay! Men då, hej då! Då säger vi saludos amigos! Adios! Adios.